odată de mult un croitor și un fierar o porniră în lume să-și caute norocul mergeau de multă vreme amândoi când ajunseră într-o seară la poalele unui munte unde hotărěru să se adăpostească pentru noapte De cum se noptă, ei auziră larmă și cântec de voci subțirele care veneau dintr-o vâlcea din apropiere se îndreptară într-acolo și văzură la lumina lunii Sumedenii de spiriduși care dănțuiau și se veseleau. Cel mai bătrân dintre ei făcu semne drumeților să se apropie. Aceștia de frică se înghionteau unul pe celălalt până când croitorul, făcându-și socoteala că tot n-are ce pierde, se apropie primul. Mai mult tremurând, îl urmă și tovarășul său, Fierarul. Piticii se prinser într-o horă și începură să dănțuiască în jurul lor. Atunci se apropie de ei piticul cel bătrân, ținând în mână un cuțit cu tăiușul ascuțit. Cât ai clipi, le reteză bărbile și câte un smog de păr de pe creștet. Călătorii înlemniseră de spaimă și nici nu se gândeau să se împotrivească. Bătrânul se arătă mulțumit de purtarea lor și le arătă prin semne că îi poftește să-și umple buzunarele dintr-o grămadă de cărbuni ce se afla în apropiere. Deși nu înțeleseseră la ce le pot folosi cărbunea aceea, croitorul și ferarul s-au supus. După aceea, amărâți, se reîntoarseră la culcușul lor. A doua zi de dimineață, cum s-au sculat, primul lor gând a fost să se uite unul la altul să vadă dacă nu sunt prea caragioși ca să apară printre oameni așa pociți cum erau. Dar ce să vezi? Peste noapte, barba și părul le crescuseră la loc... Atunci fierarul spuse că pe semne au visat toată pățania cu piticii și, ca să se convingă, căutară în buzunare cărbunii pe care i adunaseră. Minune și mai mare, buzunarele lor atârnau grele de cărbunii care se prefăcuseră în aur. Acum erau bogați și nu mai aveau de ce să colindă lumea. Croitorul se socotea să-și cumpere stofe și ace și să se apuce de treabă chiar în satul de unde porniseră. Va se hotărâ să de nevastă pe fata vecinilor săi, pe care o îndrăgise de mult, dar fiind prea sărac, nu îndrăznise sociare. Fierarul ascultă planurile tovarășului său și clătină din cap cu amărăciune. Apoi se uită la grămăjoara de aur din fața sa și ochii începură să-i sticlească. Îi spuse croitorului. proștea am fi să ne mulțumim doar cu atât. Eu nu pornesc spre satul meu până ce nu-mi voi umple vreo doi saci cu aur. Dacă nu vrei să-mi fii tovară și n-ai decât, du-te acasă. În zadar încercă croitorul să convingă să facă împreună calea întoarsă spre casă. Fierarul își lăsă prietenul să se întoarcă singur în sat. Spre înserată și ascunse aurul într-o scorbură, își lua cu el doi saci și o porni spre vâlceaua unde dansase răspirii dușii. Nu așteptă prea mult și iar a apărut ceata lor veselă. Ca și în cealaltă noapte, îl înconjurară pe fierar, iar piticul cel bătrân îi reteză din nou barba și părul. Și apoi îi făcu semn să-și umple buzunarele din grămada de cărbuni. Fierarul își umplu cei doi saci și apoi o porni spre culcușul lui. A doua zi de dimineață, prima lui grijă, fusese să se uite în saci. Mare a fost dezamăgirea când a văzut că în saci sunt tot cărbuni și nici de cum aur cum se aștepta. Începu să se văicărească, mai ales când observă că părul ca și barba îi rămăseseră retezate. Se liniști doar cu gândul la grămăjoara de aur ce-o pitise în scorbură, dar și aici nu găsi decât cărbuni. Amărât ca vai de el, fierarul se îndreptă spre satul lui, unde îl găsi pe croitor gătindu-se de nuntă. Acesta, aflând de pățania tovarășului său, își împărți aurul pe din două cu el. Ferrarul își cumpără unelte și își deschise o fierărie în mijlocul satului alături de croitoria prietenului său. Și se spune că n-au existat pe lume meseriași mai harnici și mai pricepuți decât ei. Iar dacă îi întrebai vreodată de spiriduși, croitorul tăcea, doar fierarul răspundea. Comorile adevărate nu le găsești la niciun fel de spiriduși, ci le capeți prin munca ta.